Szervusztok kedves hallgatók, a Meti or Podcast 334. lócitromos kisfalumban maradását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ahogy mindig most is izgatottan várom, hogy a lócitromos kisfalumban cím honnan jön. Hát ez onnan, hogy az elejére annyi minden ilyen ö, beszélünk arról, ami eszünkbe jut, meg saját élmény, meg hasonló dolgot írtunk be, hogy hogy a végén lető híreken is maradnak, e, emiatt viszont olyan, hogy ülnénk ott kint a lócán, azt tízé szólnánk, meg a hazaterelt teheneket. Nagyon jó, ezt szeretem az ilyet, amikor ilyesmiről beszélünk. Úgyhogy, hát akkor fel is teszem az immár obligátnak minősülő kérdést, hogy mi újság kelt, mi ott tapasztaltál mostanában gombnyomkodás közben. Hát én kérlek mindent is. Ö, de leginkább szeretem például a tévét. Ó, oh. de most ezt te is nagyon jól tudod, hogy én ehhez egyáltalán nem értek. Viszont eljutottunk az informatikának arra a szintjére, amikor a tévén már vannak olyan funkciók, amiket én is meg tudok szerelni, vagy olyan UX megoldások, amik annyira rosszak, hogy, hogy én már látom, hogy hogyan cseszték el, a felhasználók akinek eladták, az pedig nem. Aha. Például ilyen az, amikor elnyomja a forrás gombot, ami nem is egy gomb, hanem egy menüből kell elő vadászni, mert okos a tévé és kevés gombos távirányítója van. Majd ezeknek utána azzal szembesülő, hogy azt mondja, hogy csatornák keresése nincsen. És hát, hogyha előző bekapcsolásnál volt, most pedig nincsen, akkor valami el van rabolva. Pedig csupán arról van szó, hogy a tévé ö, akkor is külön ö, forrásnak tekinti a hátán levő koax bemenetet, ahol az antenna csatlakozna, vagy a bármi más. Ha nincs antenna jel. Ha nincs an antenna jel, semmi az ég a világon, Aha. és el lehet kapcsolni. Szóvaluszleg azért, az tényleg egy filléres megoldás lehetne, nem, hogy figyeljük az antenna csatlakozót, hogy rá van -e dugva valami. Vagy hagyjuk azt, hogy kézzel ki lehessen kapcsolni, hogy nem, erre nem fogok így rádugni, hiába kértek, hiába énetek, éneketek antennát próbál nekem eladni a telesobban. nem lesz rajta, nem is kérem, uh -huh. off. Hát igen. Na, ez a funkció az nem létezik ebben a, hű, ha megöl mondom meg, hogy melyik gyártó a gyártott televízióban. Jó. Úgyhogy odamentem, és elgyakoroltuk egymás után ötször azt, hogy ha azt írja, hogy csatorna keresés, akkor házacska jobbra, jobbra, középső gomb, jobbra, Júj, de középső vanzi. gomb. Akkor remélhetőleg nem tudom, 80 alatt volt a e, támogatott felhasználó. Csak én nagyon kevéssel volt felette. Aha. Ugyanakkor tabletet profin használ, mert adnak a felületét olyan emberek csinálták, amit, akik nem annyira hülyék, mint a tévétervezők. Érdekes az én édesanyám, szintén 80 fölött nem sokkal van, de a tablet használatnak esküdt, és szerű ellenzéke volt mindig is. Most aztán mondjuk kiderült, hogy a laptoppal is ugyanez a helyzet, pedig régebben a laptop egy kicsit jobban ment, de mostanában valahogy nem is tudom. Megmutattam neki, hogy úgy kell bekapcsolni a laptopot, hogy felnyitjuk a fedelét, és úgy kell kikapcsolni, hogy lehajtjuk. És aztán most egyszer felnyitotta, és nem kapcsolódott be. És rémülten hívott fel, hogy elromlott minden, rossz, sajnos garanciát kell érvényesítenünk. Elvetettem, hogy a bekapcsológomba próbálkozott-e, azt mondta, hogy még milyen bekapcsológomba van, bekapcsológom. volt, bekapcsoló De nem erről volt szó, ugye? Igen, igen, az arról nem volt szó. De ez egyébként, tehát tényleg ezt, ezt meg, nem is megérteni, hanem így empátiával kezelni azt, hogy valakinek nem magától értetődő, hogy egy olyan, hogy kell keresni egy gombot, amin van egy kör, amiben van egy kis félig vonás, ahogy az egy ilyen, nem egy egyezményes jel, mint mintha valaki nem ismerné a K betűt. És e, ilyen értelemben anyukám például egy csomó betűt nem ismer. És ezt marra nehéz elfogadni, még marra nehéz avval a fejjel gondolkodni erről, hogy na jó, de nem ismeri a K betűt. Nem fogja tudni elolvasni. Jó, de mindig szokták mondani, hogy egyébként, ha meg a, más, a másik sarkát nézzük a korfának, aminek nincsen sarka, mint a másik végét. Igen akkor ott is vannak olyan, olyan ikonok meg szimbólumok, amik nekünk értelmesek, és a fiatalabbaknak még nem. Tehát például miért flapja a szép gomb? Aha. Hát igen, igen, de ők mondjuk gyorsan adaptálódnak, de ilyenkor mindig próbálok arra gondolni, hogy amikor én leszek 80 éves, ha ez így összejön, akkor adott esetben el tudom képzelni, hogy idegesen fogják az unokáim azt magyarázni, hogy hát nyom meg nagypapa azt, amire a kínai jellel az van írva, hogy bekapcsolás és én nem biztos, hogy tudni fogom, hogy a kínai írásjellel éppen melyik az on-off. Ez az optimista olvasat. A pessimista az az, hogy az unokáiddal együtt fekszel kint egy löszfal tetején, nézzen el a mozinnagant puska csöve felett, és próbálsz lelőni lámát. <gül> hogy legyen vacsora? Igen. Jó, ez valóban egyre pessimistabbnak hangzik, bár szerintem fogom tudni kezelni a puskát. És, profim fogom felszerelni a lámát. Ö, pont ezért azt említem, a mozint mert egyszer után néztem, hogy azt még a 19. században tervezték, és azóta is ott van minden, jelleg, minden fontosabb konfliktusban, ahol, ahol lőni kell másokra. Azt gyanítom, akkor ez egy puska lehet. Az. Nagyon mm. jó. Még, még cárok voltak oroszországban, amikor átvették. <gül> azt fogom tudni kezelni, azzal nem lesz baj. De mondjuk inkább, a, tehát amikor teszem azt lesznek olyan user interfészek, amik mondjuk valamiféle ilyen agyhullámokkal irányítós, gondoljon arra, hogy jobbra, és akkor ezt kell majd valahogy személyre szabni. És az lehet, hogy már nem fog olyan jól menni a 80 éves agyamnak. Szóval akkor, akkor majd vissza fogok gondolni arra, amikor idegesen magyaráztam anyukámnak, hogy, hogy a felfelé kurzort felfelé viszi, mire ő visszakérdezett, hogy jó, de mi az a kurzor. Igen, illetve itt akkor majd az is jusson eszedbe hogy most is vannak olyan technológiák, amiket úgy terveznek pimaszul fiatal emberek, hogy nem gondolkodnak azzal, hogy mire képesek az idősek mondjuk. De a kedvenc nem az érintőképernyő, ami ugye idős és szárazabb bőrrel szarul működik. Hát ez szerintem nem tervezési hiba, hanem egyszerűen a technológia ezt tudja, tehát nem, tud, nem, nem tudnak olyan technológiát, ami ezt kiküszöbölni. Pontosabban tudnak, mert a mert ugye a, a, nem a kapacitív, hanem hogy hívják a másik érintők ki... A rezisztív. a rezisztív. kijelző az, az megoldja ezt a problémát, csak azt nem szeretjük. Hát, vagy azt mondani, hogy bekérjük a usernek az életkorát, vagy mérünk valamit, hiszen ott van a kezünkben egy mérőeszköz. Uh -huh. És ahhoz állítjuk hozzá, hogy mit érzékel tapintásnak a kijelző. Hmm. És ilyet lehet? Ne, lehetne? Már úgy értem, a mérés részét érteném, de hogy hát az, hogy a az érintőkijelző, a kapacitív érintőkijelző érzékelési tartományát lehet állítani vajon? Az érzékelési tartomány nem tudom. Az, hogy mi az a, mi az a határérték, amitől a tapintásnak érzékel, és amitől még nem, az, az biztos megvan valahol kódban határozva. Figyelj, ez néha nekem is jól jönne. Az én bőröm is száraz, és pont felismerem ezt a helyzetet, amit az idősek valóban megélnek. De egyébként van egy másik ilyen, már nem csak az idősekre igaz történet is, hogy hány olyan user interface találkozol, amit olvasószemvegesek olvasószem művegnél nélkül már nem tudnak kezelni. Na, erre meg én nem látok rá, mert én, én távol nem látó vagyok. Én az olvasószemvegemmel, pedig hát ezt már milliószor elmondtam itt a podcastban, hogy lényegében teljesen meg vagyok lőve. A legtöbb okos óra esetén, ami különösen fájó, hiszen okos órát soha nem olvasószemvegben nézek, ez így nem igaz, de szinte soha mert olyan helyzetekben lenne igazán jó az óra, amikor nincs rajtam olvasó szemüveg, például autóvezetés, vagy bringázás közben, edzés közben, és akkor, tehát olyankor nem tudom elolvasni, de ez igaz, most már a telefonomra is, hogy azon is egy csomó mindent olyan satszolásos alapon tudok csak elindítani, hogyha nincsen rajtam szemüveg. Érzettem viselni egyébként bifokálist? Bifokálist? Azt lehetne csinálni, de az manapság nem olyan nagy divat. Ugye nekem nem kell távolba látó lencse, Lehetne ilyen progresszívet csinálni? Ah, nem tudom. Azért ez kicsit egy olyan világ számomra, amit nem ismerek, és azért nem merek róla nagyon nyugodtan beszélni. Ezt tudom, hogy egy, hogy egy progresszív lencse az egyrészt egy vagyomba kerül, tehát ha mondjuk két progresszív lencse szeretnék, azért már lehet venni egy közepesen öreg Suzuki ignis is akár. Másrészt ez a progresszív lencse nagyon fura, mert valahogy olyan nem úgy van, hogy egyszerűen lefele nézek, akkor olvasó, fölfele nézek, akkor meg távolba látó, hanem valamiféle ilyen alagút van a lencsében, ami, amit kell használni az olvasáshoz, is. ez uh -huh. szóval fura, valahogy, nem tudom, ez nem, nem egy nagyon barátságos technológia, úgy tűnik nekem. Értem, hát akkor ezt nem oldottuk meg, illetve, hogyha vannak optometrista hallgatóink, akkor ez a pillanat, ahol ki lehet minket javítani nagyon alaposan. Nyilván sokan élnek ezzel, tehát nem azt mondom, hogy ez nem egy az elérhetőek közül még a legjobb megoldás. Inkább csak azt mondom, hogy erős nem is, tehát kompromisszumokat igényel, nem is csak hozzászokást, hanem konkrétan e, tudnod kell, hogy merre nézve mit fogsz kapni, és mit nem. Uh -huh. és el kell fogadjad, hogy a szemem sarkából nem fogok tudni könyvet hovasni, nem mintha akarnál, de nem mindegy. De én mindig a... így szoktam. <gül> én nem feltétlenül, és lehet, hogy hülyeséget is beszélek, mert nem próbáltam még soha mutattak a, a szemüvegesnél ilyen, ilyen screenshotot arról, hogy hogy, tehát, hogy hogy érzékel az ember, amikor multifokális szemüvegben néz dolgokat, és az rendkívül ellenszemvesnek tűnt. Pedig én nagyon nyitott vagyok erre a sztorira, nagyon szeretnék egy olyan szemüveget, amit soha nem kell levennem. Az olvasó szemüveg a legnagyobb szivatás. Bizonyos szempontból igen. Ugyanakkor a bármelyik tesco tudsz venni. De nem, persze. Nem, az olvasó szem, szemüveg olyan szempontból szivatás, hogy ezt le kell venni, amikor nem akarsz olvasni semmit, és valahova tenni kell. Ezzel tisztában vagyok. Nem lehet sehol se tenni. Tehát, hogy, a, hogy ehhez képest egy multifokális, vagy akár egy bifokális szemüveg, amit mindig az orromon tarthatok, az ezerszer kényelmesebb, és sokkal kevesebbet kell tisztítani is, gondolom. Ö, csak arra, arra céloztam, hogy ha az olvasó szemüveget összetöröd, akkor egyrészt nem tudsz olvasni, amíg el nem jutsz teszkóba. Ha én ugyanezt teszem a távol nem látva egyébként hobbi szintű mínusz kettesemmel, akkor a 20 méteren belül egy picit bizonytalaná válik a világa, amíg el nem jut a tartalék szemüvegemig. Igen, igen, értem. Értem, hogy, hogy rosszabb a... Más, hogy rossz, távolban látó szemüveg. Ugyan itt egyébként, és akkor a szemüveghez még oda, hogy már van az a technológia, amit nem terveznek rá erre, a, erre az élethelyzetre, hiszen dögöljenek meg a szemüvegések. Azt pedig mondjuk az összes... VRS történt. Egy darabig biztos be lehet tekergetni a dioptriakorrekciót. Az be lehet tekergetni, persze, meg, meg a jobb VR szemüvegeknél befél a szemüveg a hajzé alá. A, érted? A szemüveg, a szemüveg alá. Legutóbb két éve volt rajta ilyesmi. Akkor a VR szemüveg megpróbált orosz kontaktlencsét csinálni a szemüvegemből, tehát benyomni a bőr alá. <gül> Az még nem volt jó. Hát jó, mondjuk azért a szemvege válogatja, nem? Tehát a nagy, a nagy szenveg, amit te viselsz, az nyilván kevésbé fér alá, és egy kis szemveg meg igen. De azt értem meg, ugye bárki, akinek nem egyforma, a két lencséje, az, az már biztos, hogy bukó, kóban van. Jelentkeztem. Tehát hogy nem lehet ki, vagy tehát nem, nem, most nem vagyok biztos benne, hogy jót mondok, de mint hogyha együtt lehetne a VR szemveg lencsét állítani. Lehet, hogy azért a drágábbaknak lehet külön-külön. Ez különösen jó lenne. De a kameránál még tudom, hogy nincs ilyen, tehát ott, ott felhúzom a dioptriakorrekciót a szemüvegemhez, és akkor andat a közöttök jó. Hát igen, de ott csak az egyik szemedet használod, nem? Hála jó Istennek, azt kéne még, hogy kettővel nézzek el rajta. <laughs> igen. Na de van még egy ö, világjavító ötletem. Na. No. Ez sem bonyolult, ez is egy, egy sarkód, vagy egy checkbox. Ez pedig a... Ezt csináltad X éve című... Ö, oldalon belüli aktivitás generáló eszköznek a kikapcsolhatósága. Te nem szeretnél kapni olyanokat, hogy négy éve ugyanezen a napon? Igen, igen, igen. Nézd csak, itt van a lány, akivel szakítottál, illetve milyen jól átrajtad az öltönyapád temetésén. Aha. Hát jó, de ezek ritkábban jönnek elő, nem is? Aj, nem, tehát na. Az, hogy ki lehessen kapcsolni, az teljesen jó ötletnek, gondolom. Igen. Mm. A funkciót én egyébként nem utálom, én szeretem. Nekem Nyilván ez élethelyzete válogatja nekem többnyire olyasmiket dob fel, hogy milyen volt az, amikor a gyerekek kicsik voltak, meg amikor közepesek voltak. Ja persze, többnyire jókat dob fel, csak ha már nekem is, aki viszonylag jó életet éltem, vagy kényelmes, nem, nem jót, kényelmeset, ez, ez a jó szó, már nekem is dobál fel olyanokat, ami, ami után elgondolkodom, hogy most azért így Márkot meg kéne ütni, valami közepesen fagyott hallal. Ah akkor azok, akik mondjuk komolyabb traumán mentek át, azok, azok, azok hogyan facebookoznak? Hát azok óvatosan facebookoznak, nyilván. Nyilván igen. Jó, hát ezt nem tudom. Én szeretem a funkciót, de most nekem nem tud a olyat feldobni, ami nagyon szerencsés ember. Ennyivel készültem egyébként már. Aztán majd még saját élményem van egyébként. Sőt, de elmesélem most azt, hogy úgyis szóba került az okos óra. Na, esé. Szerintem adásban azt nem is mondtam, hogy nekem eltört az okos óram. Azt nem mondtad. Az úgynevezett üveg. megkarcolódott, és egy reggel arra keltem, hogy végig van repedve. Azt a mindenit. Az nem szokott gyakran történni ilyen okos órával, nem? Nem bár ebbe a Vitting valami szarfajta üveget raknak egyébként, mert azt mondta az órás, akinél jártam, hogy ó, azt látja, ezt, ezt ismeri, ilyen már volt bent. Jó a sél, tudják javítani, uh -huh. ezek így szoktak törni. Na mondom, oké. Okay. Plusz előtte utána és ott is több ember keresett gyári szervizt, meg garanciális serviszt, ezt a Wittings egyébként azzal, lőzte, vagy azzal, azzal indézte, hogy kedves egykori ügyfelünk, felkínálnák egy 25%-os kupont a következő órájához. Ami nem, nem számoltam megoldásnak, eleve megkérdeztem a, a Telegram csatornánk, hogy tud-e valaki jó órás Budapesten, és kaptam egy Titus nevű embert, akinek majd belinkelem a, az oldalát a adásnaplóba, és Titus azt mondta, hogy igen, ezek így szoktak eltörni, ö, beszél a ö, szakemberével, a az üveket csiszolja neki, és jelentkezik egy ára ajánlattal. De hogy ne aggódjak, olcsóbb lesz, mint egy új óra. Uh -huh. És így történt, és már vezettem a legnagyobb dugó közepébe, mert ügyen vagyok, és későn indultam el, és megint van órám. És tényleg olcsó volt? Ö, nem volt úgy olcsó, hogy volna visszamegyek három másik üvegért. Mennyi volt? 9000 forint. Úgy uh -huh. olcsó volt, hogy nem kell még egy okos órát vennem, igen, ami igen, a sohangon azt hiszem 50-re, vagy 60-ról indul. Uh -huh. Úgy olcsó. Hát attól függ, hogy milyen okos órát veszel, ugye? Az én e élményem az pont e körül forog. <gül> oh, és hát azok a kedves hallgatók, akik már lényegében csak legyintenek, amikor én fülhallgatókról kezdek el beszélni, azok most kimehetnek egy kávéra. Megnyomom a székemen a hátradőlés gombot. Igen, igen. Amennyiben is valami furcsa oknál fogva kiderült, hogy a családom összes többi tagja, tehát a, mind a feleségem, mind a két lánygyerekem fülében soha semmilyen más fülhallgató nem marad meg, csak is az Apple-típusú e, forma. Az valahogy ben marad a fülükben, az összes többi kiesik. De tényleg minden. Te kérdésem de csak a kamerában mondani, hogy nézzél mászéget, hogy van -e ott a környéket, a család bármelyik tagja? Nincs. Próbáltad már a <laughs> Konkrétan felvetettem a sapkát, meg a az ilyen homlokpántot is. Az sem rossz. De nem, ezek nem segítettek. Valamiért úgy tűnt, hogy az, hogy az egyetlen megoldás az vagy a, a gyári füles. De hát a gyári füles is jó volt, megjegyzem, a gyári füles is végtelen túlárazott egyébként ahhoz képest, amit már nem mondjuk, ez nem egy rossz füles, de azért is túlározott. De a formátum volt a lényeg. Úgyhogy egyszer vettem valami ilyen replikát, ami szörnyű volt, aztán vettem Huawei fülhallgatókat, ilyen drótos füleseket, amik egyébként szemre pontosan kopintva vannak az Airpodsról, mármint a nem Airpodsnak, hogy hívjuk a, a, az Apple-nek a drótos fülesét? Earpods. Earpods, így van. Szóval hogy az Earpods másolatának tűntek a Huawei-nek, a, szintén a telefonja az adott fülesek, amit külön is lehet venni, de azok valahogy mégsem voltak olyan jók, mármint formailag, és hát Hamar eljutottak főleg a lányaim arra a konklúzióra, hogy nekik már pedig csak az Airpods lenne a megfelelő megoldás. Nem az Airpods Pro szerencsére, mert az ugye bedugós, és az nem működik, hanem az Airpods, ami ez a fülbe illeszthető, nem tudom, gókőnek megfelelő formájú füles csővel a végén. Mondom a B-tippemet. Te támad még egyetletem. Uh, milyen, hogy addig nézettnéd velük a tökéletes hang Pitch Perfect című filmet, amíg le nem vágnák azt, hogy abban uh, Anna Kendrick, a színésznő, aki nem tud mosolyogni, végig egy szani Monitor fülesben tolja, ami olcsóbb, mint egy Air Air airpod Hát nézték sokat a filmet, meg én is, de most ez nem üt a szembe, hogy pontosan mi mi mi mi is, mit mondasz. Az, ö, ö, úgy érted, hogy az egy ilyen fe fej, vagy fülre rakható? Az egy fejre rakható, egy MDR 75 ja, akárhanyas 06-as Hát jó, de az egy elég régi film, azért azt lássuk be. De ez a mai napig létezik, az a füles. A füles, igen, de a Pitch Perfect eredetiét azt nem is tudom, 7-8 éve forgathatták, szerintem 7. 12-es, tehát nem mai egyébként. Ja, Konyol. Na, szóval, hogy, hogy felmerült ez az Airpods dolog, de hát azért három airpods venni, az mégiscsak, hogy mondjam, azt bárki megfontolná. Ugye? És ezért utána néztem annak, hogy van, Mi van a kínai másolatokkal? A kínai másolatokról az a hír járja, hogy nagyon sok nagyon rossz van, viszont külön ipar alakult ki arra, hogy, hogy ilyen tökéletes másolatokat állítsanak elő. És akkor egy idő után tényleg sok tesztet néztem meg, és kiderült, hogy azért ezt azt lehet vadászni, ami jó. És amikor szembejött velem a, a, mit tudom én hol is, Bangodzon, Geek buying szembe jött a hirdetés, hogy most a már sok helyen olvasott i500-as, e, nagy e, ilyen flash kapható, és 9000 forint, helyett 5000 forintba kerül. Arra gondoltam, hogy jó, megnézek még egy-két tesztet, aztán veszek egyet véletlennak, mert 5000 forintért venni egy erpoznak megfelelő valamit, az mégiscsak tulajdonképpen egy próbát is megér, Csúnyába este az ember. E, és azt állította magáról ez az i500, hogy ugyanolyan csíp van benne, mint az AirPodsban és ugyanolyannak is ismeri fel az iPhone. Tudod, ez úgy van, hogy ha, mit én, kinyitod a kis tokját az iPhone mellett, akkor az egyből földob egy ilyen kis grafikát, mondja, hogy lát egy AirPodsot és nagyon könnyű csatlakoztatni. Viszont ahhoz az Apple-től kell kitalicskázni izé, v1-es csipeket, mert ha jól emlékszem, a saját vas van. E, igen, e, itt az az állítás, és ezt most már nem csak ez az i500, hanem jó sok ilyen kínai fülhallgató állítja, hogy ők fejlesztettek egy olyan csipet, ami, amit az iPhone annak lát, aminek látnia kell, bár nem az a neve, meg nyilván nem, nem ugyanonnan származik, mint az eredeti. Hát én itt széttártam a kezemet, és azt mondtam, hogy most akkor itt az ideje, legalább elmesélem az adásban, hogyha másra nem is jó, rendeltem egy i 500 as 5400 forintért ingyenes szállítással, Csáországi raktárba. És kérlek, szépen megérkezett. Kinézetre hibátlan kopi, uh -huh. súlyra mindenre, ugyanúgy csatlakozik, és minden funkciója, tökéletesen ugyanaz, mint az erpoznak. csak ugye a nyolcadába kerül. Kérdés, mit mond erre a nagyon érzékeny tesztelői réteg? Hát ők természetesen elégedettek voltak, mármint, hogy a ami elégedett volt, amikor megkapta ezt a fülesét, én meghallgattam, és azt mondtam, hogy hát nem szól úgy, nem szól úgy, mint, mint az eredeti AirPods, sőt, nem szól úgy, mint az én Irfan Frame vagy Irfan Errem, amiket így rendszeres hallgatók tudhatják, hogy te milyen Kickstarteres valamit, e, azt is háromszer ennyiért egyébként, de hogy nem szól nagyon rosszul, zenére azért olyan, hmm, hát azért ezt nem választanám, YouTube nézésre, e, Netflix nézésre teljesen hibátlan, Na de hát azért gondoltam, hogy pár napot mégiscsak várjunk már, hogy így nem, nem merül-e fél óra alatt, nem dobálja el a kapcsolatot, nincs-e vele valami trükkös baj, lehet-e vele telefonálni. Letiltja a update után az Apple. Igen, igen, és aztán vártunk egy pár napot, és kiderült, hogy nem, semmi ilyesmi nincsen. Úgyhogy ugyanezzel a rendeltem még kettőt, ugye így már három ilyenünk van itthon, még mindig 15 ezer forinnál tartunk, és mindenki nagy megelégedéssel használ egy-egy nem olyan szóló, ám minden más funkciójában hibátlanul az airpod másoló kínai szart. Elég megdöbbentő. Ez tulajdonképpen tök jó. Legalábbis érdekes egyébként ez az egész. Ugye mindenképpen kiderült ezzel kapcsolatban több dolog is. Az egyik az az, hogy, hogy azért a, a 20 alatti korosztályban az, hogy mi van a fületben, az ugyanúgy identitásképző elem, és hogyha nem olyan gazdagok a szüleit, hogy megvegyék neked az eredetit, akkor egy jó minőségű kamu is megfelelő erre a célra. Hát még hogyha egyébként használható is. A másik, ami erről eszembe jutott, hogyha 5000 forintból elő lehet állítani távoli szállítással együtt valamit, ami nem ugyanaz a minőség, de, de tényleg majdnem. Tehát, hogy egyáltalán nem csalódást keltő, hanem csak nem olyan fasza. Akkor vajon az 50 000 forintos, illetve igazándiból azt hiszem a 70 ezer forintos, mert hogy ennek a, ugye az airpods van a vezetékkel tölthető, meg a vezeték nélkül tölthető dobozos változata, és ez, amit most én vettem, ez a vezeték nélkül is tölthető változata. Ja, persze a Lightning csatlakozó van az aljában, tehát nem, nem USB-C, nem Kamu. Látnénk a csatlakozója, vezeték nélkül tölthető, és tényleg tölthető. Szóval, hogy, tehát, hogy, hogy a 70 ezer forintosat kiváltod egy 5 ezer forintossal, akkor azért minden közgazdasági műveltségem ellenére is azt gondolom, hogy az Apple talán mégiscsak túlárazza ezt az eszközét egy kicsit. De hát tök nincsen túlárazva, hiszen megveszik. Nem, úgy értem a túlárazást, hogy, hogy nagyon magas profitmargóval árulja. Igen, hiszen megveszik. Tehát megteheti? Azt mondod, hogy azért árulja ilyen magas profitmargóval, mert így is megveszik. Pontosan. Hát azt most ezek után mindenki döntse, hogy mit gondol azokról, akik uh, Apple terméket vesznek. De, de nem minden Apple termék ilyen, sőt egyre inkább azt lehet mondani szerintem, hogy, a, hogy egy csomó olyan Apple termék van, ami, ami árban sem lók ki a kategóriájából, viszont minőségben meg mindenképpen nagyon-nagyon erős. Figyelj, az Apple azért, hogyha, ha megteheti, akkor lehúz. Igen. Ebben szerintem egyet tudunk érteni. Abszolút, persze. Hiszen most hozták ki az Air, AirTags, ez a neve annak a dolognak, amin nincs egy kulcsuk, hogy meg kelljen hozzávenni a kis tartó lufaszt uh, karabinerrel. Tehát az igen, akkor... Igen. A klasszikus iPod Zokni 2.0. És tudom, hogy vannak hallgatóink, vettek iPod Zoknit, köszönjük szépen a kommentet. Már csak azért is, mert bizonyítéknak értem meg, hogy azt mégis el lehetett adni legalább egy példányban. Hát persze. Ha egyébként a költségvetésbe belefér, akkor az Apple termékekre az majdnem mindig igaz, hogy iszonyú menők. Nem mindig, vannak olyanok, amik kifejezetten szerencsétlenek, de azért a többség, az lenyűgöző. És bejelentették pont az iPad Pro M1-es csipes változatát. Hát azért, érted, az egy, az, egy, az egy ilyen ipari műremek minden szempontból, a hozzátartozó billentyűzet és toll is, de konkrétan toll annyiba kerül, mármint a cerka, annyiba kerül, mint egy messze, a közepesnél jobb androidos tablet. Nemhogy egy. a nem, hogy egy. Jó, Ezt most nem tudom befejezni a nem, hogy egyet. De érted, mit akarok mondani, szóval, hogy azért az egészen elképesztő, hogy a, hogy a Magic Pen, ú basszus, nem tudom, Apple Pencil, ez az. Az Apple Pencil nevű dolog, az 50 vagy 70 ezer forintba kerül. Hát nézd, mint ahogy a Gucci is egyébként a kézművesség tetején levő táskákat gyárt, de azért, ha nagyon megszorulsz azt a egy darab tárcát, forgalmit és kulcsomót egy spáros szatyorban is el lehet vinni. Hát igen. Jó, nyilván egy kicsit uncsi azért, hogy itt mindig ezen vekengünk, hogy milyen drága az Apple a maga módján. Szerintem nem lényegtelen, mert ez, ez az oldal, honnan, honnan nehéz védeni. Nyilván vegye, aki akarja, csak aztán és tudom, most jó majd az az érvelés, hogy de majd el lehet adni később. Én viszont az ember vagyok, innen meg szoktak halni az eszközök a pályafutásuk végén. Hmm. Vagy tovább bajondékozza őket, tehát erre meg ilyen receptív, de ez meg az én bajom. Hát igen, ez is, ez is van, meg szerintem az is van, hogy, a, hogy az eplő termékek tényleg nagyon jók, de, de drágák, és viszont azzal, hogy ők ilyen drágák, és mégis eladhatók, azzal megteremtik a lehetőséget a, a piac maradékának hogy a saját, akár még nem is feltétlenül olyan jó minőségi dolgaikat is felárazzák. Tehát azért az utóbbi három, négy vagy öt évben azt történt. nem az történt, hogy, a, hogy az Apple kénytelen kelletlen eh, levitte az árait, hogy, hogy eh, oda csatlakozzon a, az Android csúcstelefonokhoz, és így, tudom én, ne legyen kirívóan drága, hanem az történt, hogy az Android telefonok csúcskategóriás készülékei tornázták fel a saját áraikat az Apple magasságába. Hát igazándiból az Apple uralta ezt a szegmensét a piacnak. Ne, aminek én vásárlóként hát miért is kell, hogy örüljek? Hát nem kell, ezt mondom pont, hogy, hogy ahelyett, hogy az lett volna, a, a normális verseny érvényesült volna, és az egy darab nagyon drága mellé minőségben felzárkózó olcsóbbak szabályozták volna azt, hogy végül mennyibe fog kerülni ez a kategória, ahelyett sikerült az Applenek elérni azt, hogy a Samsung meg a. ha csak a Samsung, de a Xiaomi, vagy most már a Redmi, nem Redmi, bocsánat, Realmi, meg Oppo, meg ezek is az egek beárazzák a hústelefonjaikat. Ez így van. No, van még valamink? Vagy áttérhetünk a. Hát velem történtek még dolgok a héten. Egyébként, hogy saját emlékére rájöttem, van még egy. Na tessék. Amennyiben rájöttem azt, hogy a Google innovációs részlege visszajött a szabadságról és gyorsan ki is adtak februárban egy szoftver a Chromecast típusú eszközeikhez, amik egyszerűbbé teszik a választásoktól, megve, választásokkal megvert, összezavart felhasználóknak a életük vezetését. Eddig ugyanis a Sima chromecast volt egy experimentál nevű menü az Ambient funkciómből, ez a milyen kép jelenjen meg, amikor nem nézel rajta Netflixet című kérdésnek a megválaszolásának a helye. Ahol beletett állítani, hogy Google Photos, Facebook albumok, Flickr képek, ilyen válogatás olyan válogatás. Viszont egy Google-ös ember egyszer rájött arra, hogy szegény, szegény munkás emberek. Ott ülnek a tévéjük előtt, próbálják uralmuk aláhajtani a készüléket, és hosszan gondolkodnak, mint Mark Zuckerberg a 248 darab szürke kapucnis pulóver előtt, hogy melyiket vegyék fel a ma. Nem kéne ezzel terhelni őket. Nehéz nap volt, egész nap hordták fel a bányas alakot, valamit kéne csinálni az ő megsegítésükre, úgyhogy kiirtotta az egészet a fenébe. Úgyhogy most az a lehetőség van, hogy a Google Photos képeidet szeretnéd nézni, vagy a randomot. Igen, igen, így volt. Mármint, hogy a Flickert kiirtották, csak ki nem, vagy minden harmadik feleset. Meg a Facebookot, az összes létező konkurens szolgáltatást. Hát én azt gyanítom, hogy nem az innovációs részleg intézte ezt az ügyet, hanem a az üzleti főosztály, vagy a partnerkapcsolatokért felelős táj, aki azt mondta, hogy jó, akkor mostantól nem támogatjuk a Flickert. Hülyék vagytok? Hát a Google Fotózt így ki fogja használni különösen júniustól, amikor még pénzbe is fog kerülni? Nem tudom, mert nehézapjai vannak a Google Fotóznak, és ugye most már kénytenek voltak beismerni azt, hogy az eddig a nem túlzottan lerontottnak, vagy hogy a francba hívott minőségről most már be kellett vallaniuk valami eskü alatt, de legalábbis bal szemmel a Bibliára sandít, vagy hát az tulajdonképpen egy szarultemörített dolog. Mármint, hogy egy túltemörített. Úgy érted a szarult. Hát mármint, hogy nem az eredeti minőség, hanem rontanak rajta. Ja persze, igen, az a normál, vagy a csívják, very good, nem tudom. I igen, igen, igen, és akkor de most már az is pénzbe fog kerülni, vagy már lehet, hogy pénzbe is kerül, vagy, vagy a jövő héttől fog pénzbe kerülni? Erre most nem emlékszem, de az tény, hogy mostantól a akármilyen felbontásban vagy tömörítettségi fokon töltöd fel a fotóidat a Google Photosba, ba szerintem június 1 egyébként, e, akkor az már csökkenteni fogja a rendelkezésedre álló tárhelyet, eddig ez nem számított bele batárhely mennyiségbe, amit használtál, most már bele fog számítani. Jó, hát ők erre azt mondják, hogy ö, nem tudom a számot, de mondjuk olyan, olyasmit olvastam, hogy napi 200 ezer milliárd billió képet töltenek fel hozzánk, és ehhez elég sok háttértár kell Úgyhogy most már lehet, hogy arra gondoltunk, hogy esetleg kérnénk ezért valami pénzt. Ez a rész érthető lenne, hogyha nem egy olyan szolgáltást terveztek volna, aminek az a leírása, hogy tölts fel ide a napi 200 ezer képedet, itt elfér. Igen, igen. Hát, de elfér most is, csak most már pénzért fér el, ugye? Igen. É, és hogy nagyjából ugyanez a logika lehet, amikor a, amikor a Chromecast már nem hozza be a Flickert, meg nem hozza be a Facebookot. Nyilván nagyon rossz, már csak azért is, mert Ugye ez egy, ez egy ilyen szerzeti jognak az elvesztése, tehát nem az van, hogy ők egyszer csak így azt mondják, hogy nem, nem is tudom, nem, tudom nem, jó, nem nem jó, a, a, vagy nem jó hasonlattal akartam élni. De hogy szóval, hogy ezt te megkaptad, és aztán most meg te, te tőled elveszik. És hogyha pusztán az üzlet felől nézem, akkor egyébként értem, hát most miért akarnák ők a konkurenciát támogatni ezzel. Meg még azt is el tudom képzelni, hogy a Flickr módosított valamit az API-on, és a Google döntött úgy, hogy jó, most azt a pénzt már nem tesszük bele, hogy ezt még lekövetjük, ezt a változást. De azért, ha józan paraszt eszem, az sugja, hogy egyszerűen a üzleti főosztályon döntöttek úgy, hogy nehogy már, nehogy már kedvezzünk az ellenségnek. Amely ellenség egyébként szerintem a, a, a bokájuknál hever porosan és véresen. Bizonyos szempontból igen, ugyanakkor meg a saját uzereikkel csesznek ki, ez sehol nem jó biznisz egyébként. Igen, ez, ez az elfogadhatatlan benne valahogy. De én vettem már különböző tévékre három-négy darab klonkasztot, ezzel mindösszesen annyit értek el, hogy a negyedik tévére meg fogom majd nézni milyen konkurens én bedugós eszköz, és hát, ha azt tudja majd. Uh -huh. Hát ők nyilván arra számítanak, hogy vagy, amikor szomorúan belátod, hogy egy igazán jó megoldás nincsen, akkor majd. Gondolsz egyet, és Flickr-ről az összes képedet, és feltöltöd a Google photos Na, az az Isten nincsen. Amúgy egyébként, csak zárójelben mondom, de szerintem a Google Photos minden értelemben egy jobb szolgáltatás, mint a Flickr. A Flickr nem annyira rossz szolgáltatás, hogy nekem kedvem legyen költözésre szarakodni. Jó, világos. Nem gondoltam, hogy rábeszélek, nem is azért mondtam, csak hogy, hogy érzékeltessem a dolognak a faramúciságát, hogy egyébként, a Flickerhez egy, egy dolog miatt érdemes ragaszkodni, nem két dolog miatt. Az egyik, mert az embernek nincs kedve költözni, a másik meg, mert nosztalgia fűzi ahhoz a szolgáltatáshoz, ami egykor egy úttörő valami volt, most meg már csak egy lassan feledésbe merülő emléke a múltnak. Hát meg tök jól ellátja a funkcióját. Van rá a te keresési funkció? Hát azért tök jól szerintem nem. Sok minden hiányzik belőle. Google fotózon tudsz te keresni? Már úgy, hogy más emberek képei között, amik nyilvánosak? Azt hiszem igen, egyébként más emberek. Nyilvános képei között talán igen. De erre nem vennék mérget. A Google fotóz alapvetően egy a saját képeid kezelésére alkalmazolok. Viszont a saját képeid között szövegesen is tudsz keresni. És elég meglepően hogy működik. A, a, a Flickr-ön, ami itt, ilyen kreatív commons a tartalom fent van, ö, archívumok, NASA commons, amerikai kormány által készített, tehát bármely katona fotózott egyet, úgyhogy ő katona volt, és feltöltötte a sajtóosztály, akkor az a világ összes képe ott van. Ezzel a Google Fotóz ebben a formájában nem tud versenyezni, mert nem is akar, mert nem az a profilja. Hát igen, annál is inkább, mert viszont ott van a Google Image Search, ami viszont ugyanezt egy kicsit jobban tudja. Ú, uh, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Három a szarab. Tehát <gül> ebbe bele be sem menjünk, ez... Tényleg? Aha. Nem tudtam. Majd küldök egy kéttézik kreatív komhozás uh, nézelkeresést. Én élek, élek a Flickrből. ből uh -huh. Te majdnem, majdnem annyira jó erre a célra, mint mondjuk a Fortepan. Értem, szóval az a, az a kézműves kiadás a Google Image search -nek. Igen, meg ott vannak egy, egyben. Tehát mondjuk a, mondjak egy hülyeséget. Végig nézni az Apollo program összes elfotózott negatívját. Akár van rajta valami, akár nem, akár egy darab ürajós lába van rajta, akár nem, az ott van fent. És nem imicszeresből fogod elővenni, hogy a Hasselblad 2 gépnek a 8-as képe érdekel, hanem ott van egymás és nyomogatod a nexteket. Amúgy tökéletes érdekes megnézni azokat a képeket, amik, amik pont ezekből a tekercsekből a nem híresek. Tehát, hogy nem az, hogy ott van a föld, és nagyon kék, és messze van, és érezzük azt, hogy testvérek vagyunk minél ezen a földön, hanem a, atya úristen, mikor lesz már az egésznek végefejed vágó űrhajós? Szokásos lábjegyzetként ide tenném, hogy azért a tömegigény valószínűleg nem marad kielégítetlen, hogyha ez a funkció nem annyira áll rendelkezésre, de azt értem, hogy te szereted. Szerintem a fotóarchivumok azok fontosak. Fontosabbak, mint az egyes képek általában véve. Szerintem meg a Flickr és a Google Photos és az összes több ilyen szolgáltatás felhasználóinak a 97%-a nem érti, hogy miről beszélsz, és nekik nem fontosak a fotóarchivumok. Attól még a fotóarchivumok persze fontosak, nem a felhasználóknak. Most feltenném a kérdés, hogy kinek, de messze vívő vita ez, és ehhez képest neked még van kettő sztorid. És lassan kifutunk az adásidőből, tehát tényleg a kis kisfalumban adás lesz belőle. Az egyik sztorim az inkább egy köszönet nyilvánítás, amelyben a, a legutóbb elmeséltem, hogy a Bosch XO, töltő, nem, a Bosch XO csavarbehajtó e, töltője egy rablás áldozatául vagy betörés áldozatául esett nálam tizen öt éve, vagy valami ilyesmi, vagy 13, és eh, ahogy ezt elmeséltem, egy fél óra múlva jelentkezett egy eh, hallgató, akinek a nevét személyiségi okokból nem mondom, de egyébként aranyba öntjük. Mondta, hogy neki van egy ilyen töltője, a szívesen elküldi, ha gondolom. Elküldte, és 13 év után visszatalált eredeti funkciójához ez az a eddig csak nosztalgiából őrzött tárgy. Köszönöm még egyszer, nagyon menő. A másik pedig, hogy le kellett cserélnem itthon egy szekrényt egy másik szekrényre. Feleségem hadhatós közbenjárása kellett ehhez. A régi szekrény sok fiókot tartalmazott, amiben mindenféle kacatok voltak. Az új szekrény sokkal kevesebb tároló helyet biztosít. következésképpen nagyon sok mindent le kellett az egyik hétvégén. Selejteznünk, átnéznünk, átgondolnunk, hogy kell -e ez még nekünk. Így kerülhettek elő mindenféle adathordozók is amik már eleve, tehát ez a, ez a fontos dolgok tárolója volt, nem a, a, a nem fontos dolgok kapatláson vannak, a fontos dolgok még ilyen, eh, hogy mondjam, létremászás nélkül elérhető helyeken szoktak lenni, és ezek ott voltak, így például régi CD-k, amihez eh, úgy döntöttem, jó, akkor itt a pillanat, hogy bedigitalizálom azokat a CD-ket, amikről így vagy nem tudom, mi van rajta, és ezért nem merem kidobni, vagy tudom, és ezért nem dobom ki pedig lizálom hogy be kell, mert hogy egy hordozható, usb ben csatlakoztatható CD olvasom, vagy író olvasom, az pont azért van itthon, hogy ha egy régi CD előkerül, akkor az még tudjak mit kezdeni, de előkerültek ám zenei kazetták is, és azoknak a 90%-át először teljes lelki nyugalomban kidobtam, tehát amin, mit tudom én, a YouTube megfelelő albuma volt, az fel sem merült, hogy ezt meg kéne őrizni, hiszen Nincs bennem semmi a indulat és a Spotify-on ott vannak ezek a dolgok. De azért így is volt egy ilyen 7-8-10 olyan kazetta, amit természetesen nem dobtam ki. Azóta híresé vált zenészek gimnáziumi szárny próbálgadásaitól a e, magyar sajtó jeles képviselői által kornyikált zene számokig. Sok minden volt ezeken a CD-ken, vagy, vagy kazettákon, ezeket nem dobtam ki és megfogadtam, hogy akkor itt lesz az ideje, hogy valami fajta kazetta digitalizálási megoldást keresek, szerzek, találok itthon. Ez volt egyébként az első tervem. Elkezdtem keresni kazettásmagnót itthon. Miért érzem úgy, hogy nem volt? Egyébként azért, mert végülis ez a mondás bár volt, mert egyébként a, a nagymamámtól rám maradt, és a padláson őrzök egy... Hát most nem biztos, hogy igazat mondok, amikor azt mondom, hogy MK27-est, mert mintha nem MK27-es lenne, hanem egy másik eh, szocializmusból itt ragadt kazettás magnó az, de az már nagyon nem jó minőségben játszik le, lejátszik még kazettákat, de nem olyan minőségben, amit szeretnék digitalizálni, tehát azt nem vettem elő. Azt néztem igazán a padláson, hogy a valami régi hifi nem találok egy, egy dekket, egy kazettás deket. De nem találtam. Úgyhogy most itt vannak a kazetták, és nézegetem a különféle oldalakat, hogy az ilyen pár ezer forintos vókmányra emlékeztető tárgyak, amiknek van egy USB kimenete, azok mennyibe kerülnek, és hogy vajon ezért a tíz kazettáért érdemes megvennem őket, vagy tág szemekkel nézek a tókra, hogy nincse valakinek egy elfekvő. Tehát nincsen valaki, aki ő megvette az ő kazettája miatt ezt a dolgot, és már elhasználta, és már csak úgy unja, hogy ott fogja a port, mert akkor én szívesen digitalizálok vele még egy kicsit. De minden esetre ez olyan érdekes, érdekes lett nekem valahogy. Sose értem az ilyen retróizét meg a vinil hallgató embereket, de valahogy most egy pillanatra úgy megértettem, hogy amikor egy kazettát nem tudsz meghallgatni, itt áll előtted emlékeid fűzödnek hozzá, tudod, hogy ez miért érdekel, tudod, hogy az, aki a, azt a mixet összerakta neked, az ma már nem tudom, történelmi nevezetességnek tekintető. Szóval, hogy van értelme tudni, ké képesnek lenni kezdeni valamit régi adathardazókkal. Szóval, hogy ez így megütött egy kicsit, de igazán ebben a történetben nincs több ennél a nosztalgia gondolatnál. E, ugyanakkor meg ez a nosztalgia, ez fontos. Tehát, mondjon bármit is, Mari Kondo, most nem lassan el kéne, olvastam, vagy megkéne ez a műsort, hogy valójában mit mond. De hogy az emlékeink azért azok mi vagyunk. Igen, igen, és... E azt is tapasztalom, hogy egyre jobban esik visszatérni ezekhez az emlékekhez, ami persze értékelhető az öregedés jelének is, de egész egyszerűen csak, ha eltelik annyi idő, hogy már a visszanézés az, hogy mondjam, az messzebbre nyúljon, messzebbre nézen vissza az ember, mint amennyi ott van a memóriájában, akkor az egy élmény, akkor az egy, az egy jó pillanat, az egy jó tapasztalás. és ez tényleg zenétől a fényképig szuper 8-as filmtől a videóig, mindenre igaz. Szóval hogy egyszerűen az egy más élmény, amikor valamivel mit nézel meg a saját életedből, ami már nincsen ott a, az operatív memóriádban. Volt valamikor az elmúlt tíz évben egy cikk uh, arról volt, egy apuka, aki, amikor a gyermeke jelezte, hogy most már akkor mégiscsak meg kéne venni az aktuális Xboxot vagy valami hasonlót, akkor azt mondta, hogy nem így kezdjük el ezt, drága film. Ebben a hétben 80-as évek van, elővette az ágy cipős a kihajtogatta belőle az Atari-t, és aznap atari játszottak, másnap nem tudom én, Nintendo-val, harmadnap Sega Mega és hogy így kb. egy hónap alatt, vagy még több alatt jutottak el odáig, hogy akkor most már lehet Xboxot venni, de hogy ezekre a mechanikákra, ezekre a játékokra, ezekre az élményekre, ezekre az esztétikekre épül minden, amit ma látsz. Ez egy nagyon szép gondolat, és még azt is hiszem, hogy hogy az a gyerek, aki így lesz gamer, vagy aki legalábbis így találkozik a gaminggel, az fog egy plusz réteget kapni hozzá. meg azt látom, hogy azok a filmek, amik az én számra fontosak, vagy az én számomra jelentenek valamit, azokat a 14 éves lányaimnak nem tudom eladni. Úgy igazán, vagy, vagy csak valami nagy véletlen, vagy nagy ilyen koincidencia miatt. Mert amúgy alapvetően, a 10-15 évvel ezelőtt vicces, vagy izgalmas, vagy menő filmek azok az ő korosztályoknak már tényleg nem befogadhatóak. És úgy értem, hogy értem, hogy miért mondják, hogy nem befogadható számukra. Miért tűnik túl lassúnak, túl esetlennek, darabosnak. Benne van nagyon-nagyon más sebességűek azok a filmek például. Így van. És a még húsz évvel korábbi filmek meg nagyon más sebességűek voltak már nekünk. Ugyanint valamikor ettől teljesen függetlenül újra kéne nézem a Derze mert én úgy emlékszem arra, mint egyesen nagyon jó filmre. De ez még nem a mai este lesz, mert ma, ma a Johnny, Johnny nem anikot kell utána nézni, mert újra nézni, mert. A Telegram csatornánkon most került megemlítésre, és mert 2021-ben játszódik, ugye? Igen, igen, igen, Ádám, a legjobb miskolci podcast készítője említette meg, hogy hogy már a jövő évében élünk, hiszen ebben a 95-ös filmben 2021 a jövő, amikor minden nagyon szar. Ezt részben eltalálta a film, hogyan nagyon szart nem. Johnny Mnemonic, ugye ő William Gibson hőse. É, igen. Úgy értem, hogy az író, szerző, cyberpunk atya, a most már 70 fölött járó William Gibson. Igen, ez egy novellából készült erős átdolgozásokkal, ha jól előszem, akkor Robert longo a filmje sok minden történik benne, hát elég azt elmondani róla, hogy van egy katonai kódokat törő delfin is benne. Ú, tényleg. És a főhőse? Johnny Mnemonic az ember, aki egyrészt Keanu Reeves, aki itt még nem úgy néz ki, mint egy különösen elégedett szörfös, és akinek a fejében van egy pendrive lényegében. Amikor a pendrive, hmm. az még a future volt. Ami érdekes, csak hogy beszéljünk olyanokról, amik szintén felmerültek a Telegram csatornán, és én azt mondtam rá, hogy nem beszélünk róla, mert mert mások jobban értenek hozzá, hogy Johnny adatfutár, Tehát feltöltik a fejébe az adatot, valahová elrepül, és ott majd kiszedik belőle, és akkor ez így jó, mm. mert el van rejtve, nem a neten küldik. Ehhez képest ugye hétvégén történt az, hogy egy információkkal is rendelkező fehér orosz-belorusz ellenzékit Miguel kényszerítettek földre Belarusiában, és lezették a gépről. Mindezt úgy, hogy a repülőgép az egy EU országból és NATO tagországból szállt fel, és egy másik EU országba és NATO tagországba tartott. A gépet pedig egy milyen meglepő EU ország és NATO tagországnak a regiszterében szerepelt, és ennek ellenére sikerült földre parancsolni. Nem volt nehéz, mert ott volt Belarusia légterében, és egy MiG-29-es mellé repült, és azt mondta, hogy leszállunk. Hmm. És bólogatott a pilóta. Igen, valahol értett, hogy nem kezdettem menekülni az egyébként közelebb levő Litván ö, légtér felé, ugyanakkor azért ilyen még nem volt. Igen, ez egy új elem, de mondjuk meglepően megfelelő módon reagált az Európai Unió, ami tulajdonképpen engem váratlanul ért, ahogy az is váratlanul ért, hogy, hogy igaz egy kicsit hosszú tétovázás előzte meg, de végül a magyar Kormány is kifejezte elégedetlenségét a lépéssel kapcsolatban. Ó, már itt járunk, ezt erre lemaradtam. Nekem az EU egy picit lassú volt. Tehát aznap este még az EU-s közlekedési biztos olyanokat írt a Twitteren, hogy szerencsésen felszállt minden utasával a repülőgép, miközben a leszedett fehér-róz értelmiségit nyilván már az első háznak a pincében verték, tehát ott volt egy kis tempókésés. De ahhoz képest egy-két nap alatt aztán végül is egy szankciók ellen, nem, szankciók mellett döntött az EU, már egyébként azért kezdtem el ilyen össze-vissza a gondolatot, mert, mert szankciótervezeteket fogadtak el a, a tagállamok, tehát, hogy még nem nincsenek a szankciók, meg csak a, az, hogy milyen ügyekben lesznek szankciók, de azok elég szigorúak, és lehet értelmük, nem tudjuk, hogy mennyire lesznek ténylegesen komolyak, vagy mennyire lesznek kiherelve, de Ugye, mint mindent, ezt is konszenzussal kellett elfogadni a tagállamoknak, és ez megtörtént. Ebből a szempontból ez egy jó fenyegetés Lukasenkának. És igen, igen, megtörtént az is, hogy nem sokkal ezután a magyar külügyminiszter is ezt elfogadhatatlan és követeli. Horribil, addig túl még egyszer büszke leszek rá. Hát ezt nem hinném, de, de... Ha ilyen messze nem is megyünk, de... Legalábbis elengedtük Fehér Oroszország egy éve még erősen megszorongatott tenyerét. Hogy ezzel nyilván beálltunk abba a sorba, amit. Tehát, hogy mondjam, most már biztos nem vagyunk barátok. Ha már ezt mondtuk. Ó, csak meg lehet beszélni ezt egy vodka felett. Hát nem tudom, biztos meg lehet mindent beszélni. Lelőnek de. együtt egy, -egy medvét, azt hogy oda terelték a kandalló elé. Vagy egy utasszállítót. Na, az a krími módszer. <gül> Miután megnyúztad az szállított, azután nagyon szar rajta feküdni a kandalló előtt a vodkás üveggel. Azt olvastam egyébként, hogy ez a döntés, pontosabban az EU-nak a, a lépése, az azért is lesz érdekes, mert ugye a, az ukrán légtérben lelőtt, ú, milyen utaszájtó volt? Maláj. Maláj. Replőt, az ukrajna légterébe lőtték le, és ezért aztán a, ezen a környéken közlekedő légitársaságok elkezdték elkerülni ukrajna légterét, Fehér Oroszországot használták kerülő útnak. Most azzal, hogy az EU úgy döntött, hogy EU-ban -E -E lajstromozott e nem repülhetnek abban a légtérben. Ezt a menekülő útvonalat zárták be, tehát most még messzebbre kell majd kerülni. Meg egyébként mindenki, aki a Szovjetunióból akart repülni az EU-ba. Tényleg Szovjetuniót mondtam, ugye? Igen. Kicsit de nem figyelek, és jó, ezt mindenki érti, ide Oroszországra gondoltam. Putyin féle Oroszország oroszországi és a független államok Igen, közössége felől. Akar repülni az EU-ba az. E ilyen átszálló tranzitreptérnek minsk használta, ami most így akkor bukó, hogy kell valami új tranzitot keresni, mert most igazándiból nem lehet olyan nagyon jól, majd, hogyha bevezetik ezeket a szankciókat, nem lehet igazán majd jól repülni Oroszországból az EU-ba. Igen, ez nem lesz szép, hát ugyanakkor meg a, a Lukasenka ellen, ellenes szankcióknál pont azt kellett kitálni, hogy meddig, meddig tudunk úgy nyújtózkodni, hogy még közvetlenül nem úgy ütközünk bele, Ö, legjobb barátjába, Vladimirba az ágy végében. Hát egyrészt meg, hogy hogy lehet úgy szab, ö, szankciókat hozni egy ilyen állam ellen, hogy azzal a, az állampolgárokat, az egyébként is eléggé szenvedős fehér orosz népet, azt nem szivatjuk meg, csak tényleg a, az államot. Ezért például egy ilyen exportkorlátozás, az nem biztos, hogy nagyon jó fej dolog, mert azt végül az állampolgárok szívják meg. Míg mondjuk a Lukasenka vagyonának a befagyasztása, meg a külföldi érdekeltségek tőlük való elzárása, meg a utazási korlátozások bevezetése még sok-sok fehér orosz kormány közeli ember. Ezek értelmes dolgok, meg a, meg a légtérhasználat is. Azt olvastam egyébként, hogy ez a légtérhasználat ez nem elsősorban azzal fejti ki a hatását, hogy majd e, nem tudnak Európába repülni szegény fehér oroszok, hanem hogy a, az ő légterük használatáért a légitárságok fizettek nekik, vagy fizetnek nekik. Igen, az el. És akkor ezzel lényegében pénzt vonunk el az államtól, így van azzal, hogy nem engedjük ott náluk fizetni a légtérhasználatért a társáokat. Ügyes, erre nem gondoltam, amíg ezt nem olvastam. Úgy. Hát akkor ezt is, ezt is megbeszéltük minden ígéretem ellenére. Igen, viszont azt még nem, hogy a... Hogy a, a tehát azzal szemben, hogy a, a Flickert már nem hozza a, Chromecast, és ezzel újabb példáját mutatja annak, hogy, hogy nincsenek ilyen iparági szabványok, és nincs az, hogy bárki besorolhatja mondjuk az ő fénykép megjelenítő szolgáltatását egy nagy közös platformra, amit aztán minden eszközre be lehetne húzni, pedig milyen jó lenne, ezzel szemben a Marson roverügyileg van egy ilyen ipari, nyílt ipari szabványnak egy nagyszerű PR híre. Hát azon is inkább, mert vegyük észre, hogy a Marson kik nincsenek jelen. Az Apple, a Google, Facebook, a Microsoft, tehát minden, amitől a, a világ kis cipős alakú fakkokra tagolódik. De amúgy ez igaz? Tehát ez biztos, hogy ezek a nagy cégek nem adtak semmit a Mars Expedícióhoz? Hát szerintem kitapétasták volna már egyébként a postaládánkat, meg az rss hogyha bármit beleszállítottak volna ezekbe a cuccokba. De hamarabb hiszem el azt, hogy hogy jelentős hozzájárulásokat tett az amerikai katonai-ipari komplexum a különböző marson járó meg a mars helikopterhez, mint az, hogy a Google szállította Ingen ingenuity egy, nem mit mint egy Gmail címet. Adott nekik hát egy, Gmail egy címet címet és kalendárt. Hát azt nem, de hogy lehet, hogy mit tudom én, valami mesterséges intelligencia megoldást azt átadta Kanazának, amit aztán az tudom de el tudom képzelni, hogy van ilyen. Csodálkoznék, hogyha lenne. De utána kéne nézni minden esetre. Na de, amiről akartunk beszélni, hogy, hogy az Ingenuity és a Perseverance Rover az 900 MHz-es Zigbi rádiókkal beszélget egymással. Ugyanazzal, mint amivel a, nem tudom én, a Samsung okosabb a távolról a lefoglalhatósú. Igen. Lámpák. Lámpával. Igen, ez az egyik alap IoT szabvány, ez a Zigbi. És ezt használja a NASA. És az ilyen példákat én szeretem. Hát, de volt tök logikus. Hát most miért csináltak volna egy egyedi szabványt? Ugye nincs az a veszély, hogy ott a marson összekeveredik valamivel, vagy jön egy félig kompatibilis eszköz, és hirtelen elkezdi felkapcsolgatni a villanyt a on Igen, de a földön ez annyira nem jellemző. Tehát, hogy a, amikor ilyen kicsinyes kibaszócskák jönnek a májóti hírek között, hogy hát a tegnapi Philips számpát már nem lehet a mai hülyeséget mondok Google Home-mal felkapcsolni, mert kivették a szoftveres támogatást. Nehogy ö, lámpakapcsolgató hackerek tegyék tönkre a szegény usereknek a felhasználó élményét. Jó, de ezt értem, csak pont azt mondom, hogy a Mars küldetésben pont ez a nem jellemző kategória barkobáznánk arról, hogy, hogy mi szó, milyen gazdasági érvek szólnának, az ellenzikbi legyen a platform. Hát semmi, hát az egy kidolgozott szabvány, mások se lesznek ott, Eközött a két jól specifikált eszköz között kell kapcsolatot létesíteni. Inkább egyébként az az érdekes szerintem, hogy, a, hogy mivel összesen kettő eszköz egymással való kommunikációját kell megvalósítani, azt gondolnánk, hogy az ideális az egy teljesen erre a két eszközre szabott, nagyon ö, specifikált kapcsolódási protokoll lenne. Akkor ehhez képest erre a feladatra megfelelőnek, eléggé megfelelőnek találták az ZigBit. Tehát, hogy nem volt érdemes egy ennél specifikusabb szabványt használni, nem szabványt, hanem protokollt használni, mert hogy pont jó volt a Zigbee, ami azért a az Zigbee kifejlesztőjének egy gondolom nagy dicsőség. Hát itt persze emellett írva hogy hogyha tervezel egy bármiből egy sajátot, akkor ugyanannyi azt a mennyiségű tesztelést bele kell rakni, hogy hogyan romlik el a te megoldásod. Mint amit ezek azért pedig szabványom már beleraktak valakik egyszer, hogy tudják, hogy hogy megy tönkre. Így van, tehát ez egy kipróbált, jól letesztelt protokoll a Zigbi, míg hogyha valami sajátot fejlesztettek volna, az lehet, hogy egy kicsit optimálisabb lett volna, cserébe meg kiteszteletlen nyilván. De mindenképpen menő Zigbiznek Tehát, hogy IOT van a Marson. Jut eszembe IOT, még valamikor január-februárban írtam az építkezésről egy cikket, és akkor beszéltem elég sok szakemberrel különböző generál kivitelezőkkel, meg ilyenek. És nem tudom, hogy kitől jött az információ, azért mondjuk rakjuk jelek közé. De elhangzott egy olyan, hogy, hogy az okos otthon előkészítés is egy jelentős tétel, mert meg kell hozzávenni az ipari cuccokat. És akkor kérdezem, hogy mert miért? Tehát megveszek 40 dollárért egy Raspberry Pi-t, berugdosom a karapé alá, dugok bele egy, egy Wi-Fi modult, azt annyi, és hogy Olyasmi jött válaszként, hogy hát igen, viszont akkor arra nagyon nehéz lakásbiztosítást kötni, mert nincsen meg a megfelelőségi tanúsítvány, és esetleg ne talán felgyulladni a ház, mert túlfűti magát a raspberry, vagy megtalálják az elszeneset a raspberry-t, akkor elképzelhető, hogy nem fizetik ki a 100 millió forint káromat, oh. ami úgy nem ez a Ez rosszul hangzik. Az azt jelenti, hogy azért kell megvennem az ipari tenderdeket, mert azok már tanúsítottak. Nagyjából igen, megnézték azt, hogy, hogy hogyan megy és Ismét csak. Aha. Hát figyelj, végül is logikusan hangzik, hogy a biztosító azért fizet, ami ki van tesztelve. Ugyanitt egyébként gyártanak uh, ipari kivitegű Raspberry pit. Tehát ha valaki esetleg mindenképp beragaszkodna hozzá, akkor uh, szép csomagolt és sínre szerelhető kiadása is van. Hmm. Egyébként uh, volt még valami a Marson a héten. Én Meglepve tapasztaltam, hogy különösebb csinnadratta nélkül egyszer csak. váratlanul jött a hír, hogy a, hogy a kínaiak e, roverje is leszállt a marson pár száz mérföldre a Perseverance-tól. Pint a mászkát is volna ott, nem? Hát e, én ott tartottam, hogy kinyitotta a napelemeit, de lehet, hogy azóta már mászkát is. Vajon fognak találkozni? E, szerintem nem. Elemben legördült a, a leszálló egységről, és késztett egy egészen éles képet. Ugye egészen éles képet készíteni, az most már nem nagy kihívás. Ebben a felbontásban eljutatni a Földre, szerintem az inkább. Hát meg lesz állni a Marsra, azért az nem, nem magától értetődő. Annó számolgattam, ilyen a súlyokat egyébként, hogy mennyit nyom a, a Perseverance, és az hogyan rakják le. És valami olyasmire emlékszem, hogy egy második-kettes golfot raknak le kb. Uh -huh. de mindjárt nézek egy súlyt. Jó, de ha szóval lenné, a bonyolultabb dolgokat is megszoktunk tudni csinálni itt a Földön. Soha nem tudom, és. Azért, mert soha nem beszélünk arról, hogy, hogy miben más. Tehát, hogy amikor a Marsra kell leszállnia valaminek, akkor az mitől bonyolultabb, vagy menőbb, vagy nehézkesebb, mint a Földre leszállítani valamit. Jó, egy kicsit szoktam ilyenkor arra gondolni, hogy a SpaceX rakétái azok mostanában sokszor szoktak próbálni leszállni, miután felvittek valamit, mármint a és hát mondjuk nem tudom, tízből három felrobban valami ilyesmi. Igen, de az kísérleti tudsz, és már biztosan fel tudják vinni előtte a terhet. Jó, jó, csak arra mondom, hogy, hogy a földre leszállni se könnyű, tehát akkor a marsra miért lenne könnyű leszállni. De másfél nagyon más eszközökről beszélünk, tehát amikor egy gyorsítórakétáról akarjuk azt látni, hogy visszatér szépen stabilizáltan a földre, az nem ugyanaz, mint amikor kifejezetten csak a leszállásra. Tehát nem a gyorsításra, hanem csak a leszállásra optimalizált eszköz száll le. De azt gondolom, hogy biztos van egy pár olyan faktor, amire most én nem gondolok. Ilyen kozmikus sugárzás, meg napszél, meg nagy hideg, nagy meleg, ilyesmiket képzelek kb., hogy ezek azok, amik miatt egy ilyen leszállóegységet megépíteni, az azért nem olyan magától értetődő DIY feladat. Mondom a magától értetődő dolgokat, amiket nekem messze megjutnak. Egy, uh -huh. messze van. Már nyitott nagyon hát messze. messze. Jó, de a... Annál egy kicsit messzebb, mint amire most gondolsz. A Robert meg a csak úgy viszik oda azoknak nem kell ezzel dolgozni, hogy a messzit legyőzzék. Igen, de nem tud távirányítani, mert annál gyorsabban történnek a dolgok. Az igaz. Van az a rádió csend része amikor bemegy a, a légkörbe, az különösen kényelmetlen, mert akkor csak várad azt a jó. -e. Uh -huh. A kettő, hogy a Marson. egészen szar az időjárás. Tehát ezt mindig mondjuk el, különösen, amikor a Lomasz nyilatkozik arról hogy a Marson fog vagy gyártani három és fél hónap múlva, hogy a Marshoz képest a Déli sark hát lényegében Malibu. Nagy szelek, sugárzás, szaridő, és még piros is. Ö, na most ebben kell lerakni egyébként azt a tényleg ö, 1025 kilogrammos, tehát kettes golf súlyú jószágot úgy, hogy ö, le tud gurulni a végén a rámpáról. Uh -huh. Illetve úgy, hogy ne cseszd oda a földhez, mert akkor bajok lesznek vele. Igen, tehát óvatosan. Igen. Ö, és ezt le kell lassítani, hát erre nem emlékszem, hogy mennyiről, de viszonylag nagyon gyorsról a légkörbe lépés előtt, meg közben úgy, hogy ne szét. Igen, és amikor azt mondjuk, hogy légkör, akkor azt hogy ott van légkör pedig. Ott van légkör, de valami kis nagyon vékonyka. Valami vékonka, igen. És emiatt aztán ez a helikopteres cucc, ami most először van, ez a helikopteres drón, ez is olyan, hogy egészen lenyűgöző, hogy tudtak csinálni egy olyan, egy olyan drónt, ami nem is tudom, a földi, légkörsűrűségnek, talán az 16 oda jól emlékszem, valami ilyesmiről emlékszem. Ugye ez sokkal vékonyabb levegőben is tud repülni, ugye azt tudjuk, hogy a Himalája tetejére, a 8000-es csúcsokra már nem szokott felmenni mentő helikopter, mert nem nagyon van olyan helikopter, ami ilyen ritka levegőben tudna repülni, mint 8000 méteren, <kül> és akkor ehhez képest még sokkal ritkább levegőről beszélünk, amikor a Mars felszíni légköréről beszélünk. Igen, ilyen szempontból egyébként érdemes megnézni marsinak az elejét, ami hát nem egy dokumentumfilm, de ott azért a, a, a szar időnek a bemutása, az viszonylag hiteles. Tehát elég sok minden hiteles, az lényegében arról volt a leghíresebb az a regény, amit Andy ír írt, ugye? Uh -huh. Meg a filmet is az ő regény alapján csinálták, szóval, hogy ő egy ilyen, hogy egy igazi kocka mérnök ember, aki az egész regényt arra építette fel, hogy mindent így kiszámolt meg. Szóval, hogy a, tehát amit ott olvashatunk, az azért nagyjából Megállja a helyét, valóság, mi, valóság mihogy viselkedik a Marson. Igen, írjuk fel való, nem akarunk a Marson menni, ha egy mód van rá, mert, hogy menjenek mások előre. Mm, menjenek a gyerekeink, nem nincs ott dolgunk. Hát szerintem nekük se, nekik se sok, de ez majd, majd őké találják. Éről teszem egy mondat erejéig, azt hiszem küldtem neked a linket, hogy úgy néz ki, hogy Amerikában a szabadpiac piac láthatatlan keze ki fogja segíteni szegény nyomorgó embertársunkat uh -huh. Jeff Bezoszt aki nem kapta meg a NASA szerződését a Blue Origin nevű űrcégével, de már a csőben van egy törvénytervezet, ami szerint még itt csak kéne jutatni egy a 10 milliárd dollárt ennek a ö, szenvedő ámbát a rendkívül hasznos cégnek, hogy, hogy nehogy az egyen, meg megmakkan. Igen? <gül> de, igen? Pusztán ennyi. Nagyon fogok röhögni, hogyha ez a törvény átmegy, már pedig valószínűleg átmegy, de ebben az esetben az amerikai nép dotálni fogja a leggazdagabb emberüket. Jó, de gondolom a törvény indoklásában nem csak az szerepel, hogy szegény Jeff éppen most bukta el a világ leggazdagabb embere pozícióját, mert valami hmm, indiai? De mindegy, nem, erre nem emlékszem, de szóval valami eddig számunkra ismeretlen fickó átvette ezt a címet, vagy ezt a pozíciót. Szóval nem csak ennyi van az indoklásban, hanem biztos vagy az van, hogy a Blue Origin munkahelyek ezre itt, vagy az van, hogy Befektettek az űrprogramunkba ennyi milliárd dollárt. Egyelőre inkább csak kivettek belőle. Már a Blue Origin? Aha. Hát olyan értelemben befektetett, hogy ők is csináltak mindenféle eszközöket, amik úgy volt, hogy adott esetben azt majd használni fogja NASA. Igen, de erre kaptak kormány támogatást. Tehát azt mondod, hogy eddig nettó nyerésben vannak, és több közpénz landolt náluk, mint amennyi Jeff Bezos a beletett? Azt, hogy Jeff magán a és a befektetők pénzéből mennyi bele azt, e, az nem tudom, hogy pariban van-e azzal, amit az állam beletett, de az állam nem azzal töltötte eddig a napjait, hogy malmozott, hogy Aha, Jeff ingyen kidolgozza nekünk az űrutazást. Rögjük ki a hát a mögött. Hanem azt mondták, Jeff itt van 750 millió amerikai dollár egy jobb űrhajóra. Elfogadod? És Jeff erre azt mondta, hogy tudod mit állam? Meg Igen. tudjuk csinálni. Van helye. Kéne úgyis új vízgép és kávéfőző. <gül> Figyelj, megcsinálták. Meg bár nem tudom, a, a nyúszapöld az a űr turistacu, az mintha működne, tehát, mint járt volna már fent a kármánvonalon kívülre. Igen. Hogy a, a komolyabb bűrhajójuk, hogy ellátod, azt nem tudom. Hát gondolom úgy, hogy azt mondják, hogy csak mondjátok, hogy induljon és indul. De nem mondják. El kell vinni egy Texakokúthoz de utána minden megvan, eskü. <gül> Igen. Na úgyhogy érdemes figyelni majd, hogy, hogy, hogy hogyan lesz ez. Uh, elevezi ilyen nagy, nagy űr, űr public-private partnershipes dolgozók mindig egy picit büdösek, vagy legalábbis nagyon érdekesek. Hát amit még érdemes figyelni, az most éppen a nagy tech cégeknek a nyár elejé bejelentés hulláma. Most éppen azt az időszakot éljük, amikor mindenki fejlesztői konferenciát tart, vagy olyasmit. És ugye múlt héten volt a Google IO. Mindenféle bejelentések voltak. Talán a jövő héten lesz a WWDC, az Apple-nek a fejlesztő konferenciája. Érdekes, mert hogy most valahogy azzal, hogy, hogy a, a pandémiának a... Hát attól függ, honnan nézzük a végét, vagy a közepét éljük. Érdekes módon most inkább itthonról látszik a vége, és Nyugat-Európából a közepe. De egyébként az USA-ban is inkább a vége látszik. Kezdődik egyfajta normalizálás, mert India nem érdekes senkit. Hát így értem, még. Vannak még dolgok. Ő bőven. Vannak, vannak, de, az, de ugye Amerika jól bevan olva, és Magyarország jól bevan oldva, hogy ebből a két nézőpontból már inkább a vége felé járunk. Csak azért mondom, vagy azért hozom ide ezt a dolgot, mert hogy, mert hogy ehhez képest az összes ilyen nagy konferencia az még mindig, mint hogyha online vagy online hangsúlyan lenne megtartva, akkor ez most vagy az, hogy most már nem is lesznek ilyen nagy offline gatheringek, vagy, vagy még idén azért nem alkalmas arra a járványhelyzet, hogy, hogy ezeket megtartsák régi fényükben. De minden esetre ettől egy kicsit kevesebb médiahangsúlyt is kapnak, és ezért szintén elsuhan a szemünk előtt, hogy, hogy volt Google, álljóval a Google mindenféle dolgokat bejelentett, amiknek egy nagy része hangzatosabb, mint amilyen a valóságban, egy másik kisebb része pedig tényleg elég menő más, erősen más disziplínekra látok rá, tehát a társadalomtudományokra, és ott volt egy olyan uh, ráészlelés, ráeszmélés. Nem is most, hanem mondjuk egy fél évvel ezelőtt, hogy azzal, hogy Zoom-ra át a konferenciát, azzal egy csomó olyan résztvevőjük lett, akik mondjuk még beszélni nem feltétlenül tudnak ezen, vagy nem tudnak úgy részt venni, mint egy hagyományos konferencián, de már valamilyen szinten jelen vannak, már uh, Tudnak kommentálni, és amúgy nem tudtak volna elrepülni, mit tudom én, Denverbe, mert az, hogyha valaki San Francisco-ba, Denverbe repül, az olyan, mint hogy felülne egy izére egy távolsági buszra, ugyanaz Európában egy kicsit nagyobb tervezés, még szarabból vagy még, még kevésbé szerencsés helyekről, meg meg aztán pláne. Tehát azt mondod, hogy egy kicsit demokratizálódott a konferenciára járás. Kinyíltak lehetőségek azzal, hogy, hogy lehetett úgy részt venni, hogy nem kellett odautaznod, igen. Igen? Meg ráadásul ettől olcsóbb is lett. Azért erőteljesen látszik, hogy egy konferencia egy idén júliusra az harmad egy két évvel ezelőtti konferencia egy árának. És ennek nyilván az az ok, hogy nincsen benne szálloda, meg a háromszor étkezés, hanem benne van a streaming. Az teljesen jó, még itt az értéket meg az árat, azt, azt össze kell csiszolni, de ez, ez szerintem egy tök jó irány. Hát, meg egyébként szerintem azt is, hogy ez inkább csak az én személyes megfejtésem, és nem feltétlenül egy iparági állítás, de hogy én úgy érzem, hogy ezek az online konferenciák, ezek, ezek nem helyettesítik egy az egyben az offline. És nem tudom megmondani, hogy pontosan mi az, ami hiányzik. Leginkább egyébként szerintem, ha valamire gondolnom kell, akkor arra gondolok, hogy minden online konferencián résztvevőt el kéne zavarni otthonról, és kicsit a a kényelmetlen ruhába be kéne ültetni valami kávéházba, hogy ott nézze meg a konferenciát. Rá, ha az ember otthon van, akkor nem tudom, hajlamos kiteregetni a legizgalmasabb előadás közepén is. Szóval valahogy nem adja ugyanazt a koncentrálási, nem tudom, nem, nem lehet ugyanazt a fókuszt tartani a, a distraktív otthoni környezetben. Ebben persze igazad van, ugyanakkor meg egy offline konferencián is van az, hogy Hát, lehet, hogy érdekesen hangzik, hogy mondok egy nevet. Hosszú Katinka beszélni fog az én márkáról, de el fog fogyni a kajáldából a bakonyi muflon. Hát, Katinka gyakrabban van. Hát igen, csak hogy ez a napi 200 előadásból egyet érint, vagy hármat. Nem vitázom ebben, tehát persze, persze hogy úgynevezett jelenléti konferencia. Most már hívhatjuk így. Ó, oh, ez a jelenlét, ez borzasztó. Igen. egy olyan konferencia, egy offline konferencia sem mindig arról hogy végüljük az előadásokat. de én nekem az legalábbis a tapasztalatom, hogy otthonról nehezebb végigülni ezeket a adásokat, mint uh, ben, vagy nehezebb figyelni rá fölmértékben. Mindegy is nem. Örülök, örülök annak, hogy jönnek vissza az offline konferenciák, és reménykedem abban, hogy uh, valahogy megmaradnak az online konferenciák, vagy arra az irányra tolódik el a hangsúly, és azért is uh, makogom ezt ilyen nagy lelkesedéssel, mert a Google I. o egyik érdekes bejelentése, a sok fontos bejelentés közül azon kettő egyike, ami tényleg érdekes volt, az a Project Starline, ami egy uh, olyan kísérleti technológia összeállítás, ami a a videóhívásoknak a technológiáját igyekszik megújítani, hogy akivel beszélgetünk, tehát akivel skype-olunk praktikusan, vagy zoomolunk, vagy meet vagy team az kicsit inkább úgy tűnjön, mint ott ülne velünk szemben, és ehhez mindenféle kamerarendszereket, meg mesterséget és intelligenciát használ oly módon, hogy például, amikor egymással beszélgetünk, akkor egymást szemébe nézzünk, vagy Szóval a szemkontaktus az úgy legyen irányítva akár mesterséges módosítással is, mint hogyha tényleg felénk nézne és felénk az a másik, nem pedig a kamera felé. Tehát megfotozolja, hogy, hogy ott legyen a kamera, ahová nézel, vagy ott legyen a másik, ahová nézel. Igen, igen, igen, és ez szerintem iszonyú sokat számít. Én nekem az elmúlt másfél évnek az egyik legerősebb tapasztalata volt, hogy, hogy a videóhívás azért nem működik, mert az ember nem, nem tudja ugyanazt ugyanúgy érzékelni, és az érzékelést aztán elraktározni, mint hogyha személyesen ülne a másikkal szemben. És ez tőlem nyilván furcsa hangzik, mert én aztán a digitális technikák legnagyobb rajongója vagyok, de valahogy itt ez, ez volt az én tapasztalatom, hogy tényleg a szemkontaktus miatt, meg a <gül> nem is tudom, nem tudom még miért, de valahogy nem igazi. Sima, sima meetingeknél is felmerül egyébként, hogy mi az, ami, ami jó meeting, és mi az, ami nem jó meeting, és ennek az egyik eleme. Ugyanakkor meg van egy olyan szerintem most lényegesen nagyobb szeletét adó része is ennek, hogy vannak teljesen tökéletesen felesleges meetingek. Tehát nagy többségük az, persze. Nem kérdés, csak. Szóval azon, azon is gondolkodtam például, hogy a meetingnek néha nem az a funkciója, hogy. Updételjük a többieket, képbe hozzunk mindenkit arról, hogy hogy állnak az egyes projektlépcsők, hanem arra szolgál, hogy az emberek kicsit egymásba kapaszkodjanak, és felvessék a másiknak, hogy milyen problémával szembesülnek. Cs. egy ilyen, lehet az egy panaszfórum, meg lehet az egy ilyen eh, csapat, érzet, deklaráció, hú, ezt ilyen szó nincs, de érted, mit akarok mondani. Értem, láttam már ilyet. Van az a szituáció, amikor nyugodt szívem mondom azt, hogy. És nem lehetne azt, hogy a helyett az egész szar, helyett, amin itt tudunk már egy órája ölegetni, egy püspöss bazd meg. Egyetértek. Tehát szívesen megnézném azt a világot, ahol nincsenek meetingek, De azt gondolom, hogy akkor kell találni egy olyan eszközt, ami, ami pótolja a mítingeket, és egy sima zoom meeting az szerintem még nem egészen ez. És el tudom képzelni, hogy a Project Star Line, tehát ami abba az irányba tapogatózik, hogy hogyan lehet, hát hogy, hogy mi hiányzik a Zoom Meetingből, és az hogyan lehet pótolni. Ha ez sikerre jár egy ilyen projekt, akkor, akkor már végképp nem lesz érva a munkahelyre bejárás mellett. Már persze azon kívül, hogy ha háttérben három púrdévisít, akkor lehet, hogy mégiscsak jobban tudok koncentrálni, ha ezt én nem hallom, mert nem vagyok ott. É, igen, amennyiben a munkahelyen nem az van, hogy ketten hangosan telefonálnak, hárman csocsóznak, a negyedik pedig behoztak a kutyáját. Hát mondjuk, hogyha egy meeting room vagy, akkor ez talán kevesbe zavar, de értem, amit mondasz. De hol láttam már olyan meeting room is, vagy a, nem, a telefonáló fülkét, amit megépítettek én tudományosan, de hamarabb ért véget a fala, mint ahogy elérte volna a plafont. Ez önmagában szerintem pontot ér. Igen, igen. Nem tudom, na mindegy, csak érdekes ezen gondolkodni, és örülök neki, hogy a Google gondolkodik ezen, és izgatottan várom, hogy egy vagy két év múlva milyen technológiai, ilyen megközelítés módok fogják felütni a fejüket a tekintetben, hogy a személyes jelenlét nélkül is lehessen jó csoportmunkát csinálni. Ö, egy kérdésem van még, rá akarok kérdezni az egyik jegyzett pontodra. Szerintem sejtett, hogy melyikre. Nem, én. Akkor kijelöltem a dokumentumban. Akkor már tudom. Hogy mi a fene? Hát, hogy az egyik bejelentés volt szintén a Google Ion, hogy mint igazi újdonságot és innovációt, de legalábbis előrelépést jelentették be, hogy, hogy az android az Android 12-nek a kamera applikációja az ilyen bőrtónus, inkluzív lesz, azaz, hogy olyan mesterséges intelligencia eljárásokat építettek a kamera app szoftverébe, ami, ami nem csak a, a fehér kultúrkörből érkező fehérbőrű embereknek a bőrszínére tud rendesen fényt mérni, meg fehér állítani, hanem tud a sárgákra, meg a feketékre, meg a kékekre, meg a pirosakra is. Ez nem is rossz. Tehát utoljára ezt a, a Dél-Afrika apartheit csinálta meg a polaroid segítségével. Ők úgy oldották meg, hogy a rendőrségi használató kamerákra tekintve, hogy minden sétáló feketét lecsuktak, csak lehetett. De polaroidra ilyen Elkaptuk fotót, és abba szereltek el olyan vakut, amit egy gomb megnyomásával erősebben sült el. Pusztán azért, hogy látszódjék rajta ember. mit ajánl a Google is, de ez azért ugye nem a negatív, hanem a pozitív oldalon van, amennyiben most már mit tudom én, a sokkal kontrasztosabb, fekete bőrű ember sem fog, fekete foltként jelen lenni a világos háttéren. Igen, a határozottan előre mutatónak érzem. De felismerték azt, hogy vannak más színű emberek is, mint akik náluk dolgoznak. Hát igen, eddig azt mondták, hogy jó, de nincsenek olyan sokan, hogy ezért érdemes legyen fejleszteni, de most már meg azt mondják, hogy most már meg érdemes erre a kisebbségre is fejleszteni, és ennek mi természetesen örülünk, de azért nem ezt érzem a Google I.O. legizgalmasabb bejelentésének. Én végigfutottam igazából a Google I.O. bejelentéseket, és így semmit nem tudtam, ami igazán izgalmas lett volna, tehát hogy megint máshogy fog kinézni az Android Wow. Igen, de igazándiból csak akárhogy is néztem, lesz egy új nyelv, már nem is material design hívják, hanem material jónak. De ettől még az tényleg csak egy másik, másod lekerekített, színekkel máshogy dolgozó. Egyébként valóban jobban kinéző, nagyon trendi dizájn. Ettől azért nem esik az ember hasra. Nekem a nagyon tetszősök között volt még a Lambda nevű Conversation Technology nevezett, nem tudom, hogyan fordítsam ezt magyarra, ilyen beszélgetés technológia, egy olyan új nyelvi mesterség és intelligencia rendszer, amivel kb. a chatbotokat, meg a hangasszisztenseket lehet meghajtani, és amik sokkal emberszerűbben tudnak beszélgetni. És ez jól nézett ki, meg erősnek tűnt, főleg azért, mert ugye ez egy olyan API-on keresztül elérhető technika lesz, amit bárki használhat majd, azt nem tudom, hogy ingyen vagy pénzért, gondolom talán inkább pénzért, de hogy ez megint egy olyan Google AI fejlesztés, ami, ami rendelkezésünkre fog állni. Magyarul tíz év múlva? Nem hinném, G késznek tűnt, meg ugye azért ennek most nagyon nagy felfutása van ezeknek a beszélgetés emulátoroknak. Ja, persze csak a magyar nyelv technológia mindig az utolsó előtti a sorban. Ja, a magyarul ez természetesen nem lesz még sokáig, csak világnyelveken, de a technológiai szempontból érdekes. Meg gondolom. Amúgy ez a része, ez érdekes tényleg. Valamikor múlt héten vagy ezelőtt megkaptam egyébként a 11-et, tehát hogy ez a, oh. az a. Az így néz ki a gyakorlatban, a, mikor jelentenek be valamit, és mikor kerül aztán az tényleg készülékre. Igen. El is felejtettem, hogy mit beszéltünk róla, úgyhogy megfigyeltem, mi az, ami nekem új, és. Aha, igen, ez most másról kell bekapcsolni. Egyébként, ami még érdekes volt szerintem a google Eye-on, az, a, az az a tény volt, hogy a, hogy a Google úgy tűnik elengedte azt, hogy egyedül csináljon ilyen viselhető eszközökre operációs rendszert és ökoszisztémát, tehát hogy okos órára, meg fitness trackerre, meg ilyesmire, amennyiben most bejelentették, hogy a Samsunggal közösülnek, és a Google-féle os t Egyesítik a tizennel, ami a Samsungnak a beágyazott operációs rendszere. Tehát praktikusan rábízzák a Samsungra azt, hogy csináljon nekik ő wearable viselhető eszközt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt a Google-ezt feladta ezt a, mm -hmm. az álmát, hogy ő legyen a jogosóra platforma. És a mikor volt az, amikor bemutatták a saját platformjukat és aztán kiadták a Moto 360-at, de akkor a Motorola az még amerikai tulajdon volt, tehát nagyon régen. Igen. Az egyébként egy szép készülék volt, azt szerettem. Bár Malomgerék nagyságú volt a kijelző miatt, de legalább ízléses. Tiltva a másik oldalra vetve a tekintetünket, azért az is látszik, hogy a 10, az is nagyon régi. Emlékszel, amikor a Samsung bejelentette, hogy saját a mobil operációs rendszert fejleszt 10 néven, és mi minnyáján csak röhögtünk. Ott. Hát ezt nem, erre így nem. A badára még emlékszem, amit kiröhögtem, de ahogy utána a 10 az hány évre jött rá, azt így nem tudnám megmondani. Hát pár évre, de szerintem messzebb, messzebb van azért tőlünk, mint egy avodás. Az simán, hát és ezek szerint bejött nekik. Hát, vagy legalábbis nem dobták el még ennyi idő alatt sem, meg mindig vannak a eszközeik, meg hát igazándiból az ő okos óráikon tizen szokott dolgozni. Így, na nekem már csak egy videón van egyébként ehhez a mai adáshoz, nézétek nézzétek meg a Speed Zone nak a villanyos esőkabát civű a Spring tesztjét. Már csak azért is, mert Vájé Pista, akit hát uh, hol szeretek, hol ki nem állhatok, uh, nagyon szépen leírja azt, hogy ez az eszköz ez mire való, ami a Dacia Spring. Miért jó, hogy létezik egyáltalán ez az autó, és hogy, uh, és hogy milyen módon kell hozzá közelíteni. Szerintem rohadtul érdekes. Bármennyire nem is az az autó, amit én magamnak elképzelek, de hogy ilyenek kellenek a piacra. Szerintem ez a teszt, ez a videó váépistának ez az érzelmdús eh, hosszú tizenvalahány perce, ez eh, sok szempontból túlzó és, eh, és ilyen, tehát semmiképpen nem egy objektív teszt, és nem is egy elfogulatlan teszt, hiszen lényegében kiabálva magyarázza azt, hogy ennek az autónak az a legnagyobb ereje, hogy olcsó, és hogy ennél semmi sem fontosabb, mint hogy végre legyen egy olcsó autó, és értem, hogy azt mondja, hogy attól fog elterjedni a villanyautózást, és sokan vesznek villanyautót, és az akkor lesz majd, amikor olcsón is lehet, és nem baj, hogy nincsen benne ö, alacsony légellenállásra tervezett ö, alufelni, meg kurva nagy kijelző. De az mindenképpen érdekes, hogy hat hónappal ezelőtt erről a Dacia Springről mindenki ilyen fanyalgó videókat készített H. Andrással az élen, és aztán most, amikor kijött, akkor meg lelkendező videókat kapott a Andrással az élen, megint csak. A H. András nem láttam, de ő azért hogy is mondjam, más, más ligában utazik a... Tehát neki, a, a valamelyik szóval neki alá tették a, az audit. Mm, alá nem tettek audit, vagy nem tudom, mire gondolsz. Jó, de valamelyiként drágább autót, és ö, onnan de, de Hát egy hétre alá tették, de hogy mondjam, autoteszteket csinálnak mind a ketten, nem, nincs különbség. Nem, tehát ugyanazt mondták, tehát ezt mondom pont, hogy H. András is nagyon lelkendezett a a spring kapcsán, ahogy válja Pista is, és mind a azt emelték ki, hogy végre egy olcsó autó. Hándrás, azért furább, mert hat hónappal ezelőtt nála volt egy olyan, eh, itt az adásban is videó videóteszt, vagy videó nem teszt, az még csak egy hangos gondolkodás volt, ami arról szólt, hogy nem is lesz olyan olcsó, mert hogy állami támogatás nélkül azért csak egy hat és fél milliós autóról beszélünk, ami egyébként, mit tudom én, a kínai verziója az három félért kapható, és hogy eh, és hogy cserébe vállalhatatlanul gyenge a motor benne, úgyhogy már egy párhuzamos közlekedésre kialakított 70-es táblával védett főútvonalon is le kell kullogni a első sávba ezzel az autóval, ami nem biztos, hogy mindig nagyon barátságos. És akkor most meg mindenki nagyon lelkesedett, nekem ez csak úgy megütötte a szememet ez a nagy váltás, és eb ebben kicsit megerősödött a, a speedzónos teszt amiben Vájpista 200 elmondta, hogy milyen jó, hogy ilyen olcsó, de valahogy egyáltalán nem, vagy valahogy úgy elkente azt a részét, hogy azért ez alapvetően egy szappan e, tartó, egy olyan, tehát egy kb. olyan vezetési élmény, ami az összes ilyen nagyon olcsó népautó vezetési élménye, ami rossz szokott lenni, cserébe megfizethető, és cserébe mindezoknak, akiknek nem a vezetési élmény fontos, hanem az A-ból B-be jutás, fajlagosan olcsón, azok számára ez egy tökéletes megoldás. Tehát az emberek többsége. Tehát az emberek többsége. Igen, igen, igen. Tehát a, a, a, a lényegi állítással egyetértek. Tök jó. De az a nagyon régi vicc minden olyan ismerette is, hogy mi az ember a piacra, mondja, hogy oj, de szép csereszny, mennyire adjak. 1500 kilója. Hát a szomszédnál 700. Na de van a szomszédnál cseresznye? Na látja, ha nálam se lenne, én is 700-ért adnám. <gül> <gül> Tehát, hogy oké, okay, oké, okay, uh vacak, ugyanakkor meg van. Vagy nem is vacak. Ö, kevés komfortot kínál. Tény való, hogy arra, hogy a gyereket elvigyük a két kilométerre levő iskolába, és aztán haza hozzuk onnan délután, arra tökéletes, és arra egy nagyon-nagyon költséghatékony és nagyon-nagyon jó megoldás. Plusz a dacia van egy nagyon jó megoldása, nem tudom, hogy ebben benne van -e éppen, vagy, vagy csak a másik, az új Dusterben, amely szerint nincsen benne egy hanem van egy tartó, ha telefonodat, És letöltöd a dácsi appot, és azon kezeled az autónak az eszközeit, amire Bluetooth-on felcsatlakozott a te telefonod. És. Mm, tekintve, hogy ez a Springben van. Van CarPlay, meg van Android autó. Mm. Támogatás, és van egy kijelző, ami. Igen, valami 7 x vacak az rémlik nekem is. De hogy. Ez egy zseniálisan nagy ötlet, mert minél több elektronikát rakom bele, annál biztosabb, hogy, hogy lesz benne olyan, ami elavul a fenébe egyébként három éven belül. Hogyha azt nézzük, hogy milyen időtávokon terveznek autókat, akkor még hamarabb. Hát ezért jó a CarPlay, és ezért jó az Android autó, amikor egy gyakran frissülő számítástechnikai eszköz képezi az autónak a, a számítástechnikáját, ami egy ritkán frissülő eszköz. Ezzel azért szemben megy a Tesla, ami meg ugye azt ajánlja, hogy hogy uh, over the air frissül, kár hetente. Ö, igen, hát frissül, ameddig frissül. Frissülni fog. De igaz Szerintem egy idő után bekopktad a piaci realitás az ablakon. Igen, igen. egy idő után. Amikor már tektörni. pénzt is kell termelni az autókból. Igen, de azért az is kérdés, hogy mondjuk az iOS meddig fogja visszamenőleg támogatni a, a régi carplay felszerelt autókat. Ott is, ott is meg fog ugyanez történni hogy két fő verzióval később már lehet, hogy nem fog tudni rákapcsolódni a régi carplay az új iPhone 15. Ja, egy pillanatig nem mondom azt, hogy nem szeretem azt, hogy renderszolid elektronika van a fejegységemben, ami megnyom a ply gombat, uh -huh. azt plájol. Hát igen, ilyen szempontból lehet, hogy mindegy is. De mindegy, de a Dacia Spring hát egy, egy jó tulajdonképpen én is azt gondolom. Kipróbálnám azért, hogy az a fapadoság mennyire fapados, mert azért amikor szoktuk szeretni azt a gondolatot itt a podcastban is, hogy az ember éljen olyan tárgyak között, amik szerethetőek, amik szépek, amiknek van valami viszony az esztetikához, azért a Dacia Spring az erre rájátszik, tehát tudatosan ronda, és kopogós műanyag, és ilyen igazi eldobható szartalicskának érző. Nem is ronda, kívülről tök szép. Nekem kívülről Duster is tetszik. Hát, hát a duster meg még elfogadom, de hogy spring szép lenne, ezt, ezt annak ellenére vitatom, hogy ez nem objektív kategória, de szerintem én azt gondolom, illetve olvastam is erről, és ez bizonyos értelme, nem csak egy gondolat, hanem, hanem tényleg így van, hogy az autógyártók, amikor alulra akarnak pozicionálni egy autót, és olcsóra árazzák, akkor olcsóra is dizájnolják. Hogy határozottan és tudatosan alkalmazzák azokat a dizájnelemeket, amik az olcsó, nem szép, nem jól megdizájnolt, nem az esztétikára hajtó autóknak a jellemzőit idézi. Tehát, a, tehát magyarul azt mondom, hogy szándékos a ronda, egy, egy Renault Talia, az nem véletlenül sikerült olyan csúnyára és együtt olcsóra, hanem azért lett olyan a ronda, hogy világos legyen mindenkinek, hogy ezt nem azért veszed, mert szép, hanem mert árérték arányban verhetetlen. Jó, de a Táliában azért, hogyha egy kicsit bungee és az egyik szemletbe hújod, akkor ott van a Velsatis. Tehát, hogy ugyanaz a dizájn csak egy meg megcsinált dolog. A Velsatis pedig egy gótikus katedrális. És eh, holnap reggelig tudnánk folytatni ezt a vitát, mert a Velsatis egy, az egy szép dolog, a tália meg a szép dolognak az ellentéte. Na mindegy, én azt mondom csak, hogy a Dacia Spring szándékos -e szándékosan ronda, te meg azt mondod, hogy nem is a ronda egy-két fényhíd még kéne rá, meg egy vastagabb gumi. Meg az oldaláról leszedni azt a nagy ívelt műanyag elemet, ami funkciója nincsen, viszont dísznek ronda. De ez csak az én véleményem, nem akarom ráderöltetni. Én nem vennék Dacia springet, már csak azért is, mert a gyerekeim szégyelnének már, mint hogy nem mernének a gazdag iskolatársaik elég gördülni ezzel. Úgy értem, hogyha az embernek a státusz kommunikáció bármilyen szinten is jelen van az életében, akkor bizonyos autókat nem vesz, ilyen a Dacia Lodge, és ilyen a Dacia Spring is. Igen, egyszer adástéma kéne, legyen, majd keresünk hozzá szakértőt, hogy a státusz kommunikációt hogyan lehet kiiktatni az életből azon túl, hogy költözt a nyára bazd meg. Hát azon túl szerintem nehezen, de ez tényleg érdekes lenne erről hosszabban beszélni. A lényegi állításban teljesen egyetértünk az, hogy a Dacia Spring viszonylag olcsón elektromos autó élményt nyújt, az tök jó. És az valóban, ahogy Vái mondja a Speedzone testben, ettől fog elterjedni az elektromos autózás, amikor lesz egy olcsó népautó, pedig a Porsche taycan -tól. Igen. Hát akkor szerintem itt véget értünk, megint maradt egy adásnyi, ebből vannak dolgok, amik át fogok menteni majd a következő utáni adásra. Addig is sziasztok, kedves hallgatók! Hello, hello!